І згадав Володько школу в Дермані. І розвіялись його мрії, як то він буде ходити по блискучих коридорах та по широких сходах, та виглядатиме з вікна другого поверху. Тут ось лише маленький ганочок, репливий, подряпані небарвлені двері з написом над ними телявецька церковно церковно-приходськая школа». Посередині – вузенькі сіни, направо – клас, наліво – мешкання вчителя. І ще дивніше було Володькові, а також і його мамі, що, не дивлячись на ранній час і не дивлячись на перше вересня, тут навколо так тихо. Можливо, вони на то рано прийшли, а можливо, вже вчаться. Але довкруги – ні на ганку, ні на дорозі, ні на подвір'ї, ніде жодної душі. Шкілка стоїть понуро, стіни місцями облупані, вікна заляпані вапном. Поволі увійшли на ганок. Двері зачинені. Настя попробувала заклямку, не відчиняється. Що за біда? Як же туди дістатися? Де ж учитель? Почала стукати, за хвилю за дверима відчулись кроки, і пілка дверей відчинилася. У ній постать, яку помітив Володько, від зелених штанів починаючи – Чорна .huh¿ з двома рядами блискучих металевих з орлами гудзиків куртка здобила ту постать. На відложеному під саму шию комірі сині петлиці. Чорна, м'яка борідка, темні очі і буйне, чорне розбите волосся значили завершення постаті. – заговорила постать по російськи. Мабуть, до школи. «До школи, господине вчителю, до школи!» – загомоніла одразу Настя. «Ото маємо такого ж маркача!» – і кивнула головою на Володька. «Що з червоного зробився ще червонішим?» «Усе чуєте, коли то та школа буде, та коли то вона буде, все ото питає, та й питає. А батюшка ото в церкві казали посилати дітвору. А він сьогодні ледь світ зірвався і вже бігти, а ми й кажемо, хай йде». Худобу якось і самі доглянемо, роботи до погибелі, але коли прийшов час на школу, що поробиш? А хлопець до науки, кажу вам, аж горить, тільки розбещений страшенно. То ви вже, господине-учителю, якщо того, чи то за вуху потягнути, чи на коліна, чи лапу дати, не шкодуйте. Воно що годиться, то годиться, без того і наука не піде. А дітвора, воно, звісно. Учитель посміхнувся. Володько на цей час помітив, що нижня його щелепа дещо більша, ніж треба, наперед висунута, а зуби мають трохи попсуті. Настя ж нараз похопилася, чи не наговорила вона часом забагато і одразу додає. «А може ми, господине учителю, спізнилися?» «Але...» – перебиває її учитель. – «Де там?» – «Ви, певно, з дерманців?» – питає. «А Насті робиться ніяково. Вона знає, що тут не люблять дерманців, і ще чого доброго не приймуть малого до школи. Так, господине учителю, відповідає обережно. Одразу видно, у нас тут тітко не заведено отак з місця і до школи. Батюшка казали, але наука пічнеться геть пізніше, як сніг упаде. Ну що ж, хлопчина ваш, видно, бистрий, як хоче, хай зістається. Коли ще хто прийде, пічнемо щось учитись. Настя помітно розвеселилась, давала ще деякі поради, просила найбільше молитов учити, не забувати божественного. Ще раз просила не жалувати, як треба на коліна чи щось таке. Володькові наказала бути слухняним, шарпнула його ленько за вухо, поправила сорочку, приглада рукою вихрясти волосся і відійшла. «Ну, так, ступай у клас», – сказав учитель до Володька і відчинив туди двері. Володько, весь ніяковілий, зовсім не дихаючи вступає до класу. Простора, низька, свіжо вапном білена світлиця. Купа під саму стелю довгих, тяжких, обляпаних вапном лавиць стоїть посередині. У передньому куті велетенський, від помосту до стелі, образ Христа з книгою, що на ній написано – «Прийдите ко мне все труждающиеся, и временение, и аз упокою вы».